Не крикун, не матюкальник, але й не добряк. Іноді ходив у колгосп справно. Іноді його не заманиш на роботу ніякими обіцянками. Поки що з мене хлопець приробив. Трохи браконьєрствує на десні, але тільки для себе і майже відкрито. Щось свіженького судачка захотілося. Виїхав сьогодні вночі з смикалкою на яму. Десяток підчепив. Тромба живе з матір'ю, старою жінкою з пісно складеними губами та очима святенниці і дуже довгим та гострим язиком. Тромба женився п'ять разів і кожного разу за місяць-два по весіллю одводив дружину до її батьків. «Матінці не сподобалося», – казав він, Особливо поштиво, вимовляючи слово «матінка». Очевидячки, це була правда. Але дехто підозрював, що самому тромбі теж припала до смаку така матінчина перебірливість. «Так що, Василю Федоровичу, шиємо до ковніра кожуха?» примружив він чорні циганські очі. «Кажуть, ви вчора мірку знімали». «Мірка в нас є давно», – спокійно відказав грек. «А того міль з кожуха на ковнір не перелізе», – удавав себе наївного, а сам косував оком, як реагують дядьки. Ті засереджено мовчали. Надто серйозною була справа. Ковалик витягнув над штахетом шию, йому аж жила набубнявіла на лобі. Чекав посміху з грека За щось його не любив Молі там немає Родіоне А кожух великий Покриємо його новим сукном І носитимемо Намагався говорити розважливо Навіть щось пояснити голубу А де ж грошей візьмемо? З тих, що осталися від ковніра? Так Доведеться на перших порах поділитися а ми й зараз ділимося. Хіба ти не маєш вигоди від ковніра? Я? Здивувався Тромба. А як же? Ота висока платня, яку зараз одержуєш, прироблена всіма спільно. Я тобі не в докір. Ми швидко надолужимо на землях зорі. Несподівано виказав те, що вироїлося в голові за ці важкі дні. «Значить, візьмемо голу нівєсту», – потішався далі Родіон, не вважаючи на грекову розважливість з невдобіями. «Так сказати, піднімемо культуру тих невдобій, заробимо грошенят, одягнемо нівєсту, ще й собі купимо рукавиці. І рукавиці, і шапку, Родіоне, ми женимося капітально і будемо жити та поживати». Назад на батьківське подвір'я Ні не поведемо. Приходь на загальні збори. Продовжимо там балачку Про спільне сімейне щастя. І роздушив важким чоботом На стежці цигарку. Гримнув регіт. Голуб оглядався, Але звідусіль на нього дивилися Розсміяні очі. І він зніяковів. А Василь Федорович Ступав вулицею Відшукуючи сухіші місця, І важко снував думку, Що це тільки початок Довгої і важкої веремії Та незлагод клопотів, Які мають прийти. І що не лише з Родіоном Голубом Йому доведеться вести змагу. Його зовсім не втішало, Як він підкосив тромбу. Щось велике, Незмірно велике вставало перед ним, сповнювало напругою мозок і серце. Він не мав права витрачати сили на дрібниці, хоч і не збирався потурати будь-кому і вже поготів терпіти чийсь насміх. Майже про те саме, хоч трохи з іншої позиції, думав у цей час інший чоловік, що вилазив із старої пошарпаної вологи в яку вже мало хто одважувався сідати. Боялися загубитися десь на Трускому шосе. Це був Андрій Северинович Куриленко, голова зорі. Він довго, дуже довго товкся біля машини, переступав з ноги на ногу, непевно оглядався. В якусь мить здалося, що він передумав і сяде назад у машину але таки одважився і, притлумивши зітхання, рушив до чималенького чи пурненького будиночка в глибині саду. Будиночок йому знайомий. П'ять років тому він мешкав у ньому сам, у сусідстві з секретарем райкому Ратушним. Тоді він працював заступником голови райвиконкому. Так само, як і тепер, тоді зацвітали червоним і білим цвітом у саду антонівки і шафрани і розцвітали його надії на нові посади, на нові висоти. Але вони виявилися пустоцвітом. Нинішню ж зав'язь сіклоградом. З голови колгоспу його перевели в заступники. І він вирішив скористатися правом колишнього сусіда і давнього знайомого, Спробувати перемінити щось у своїй долі. У маленьку, пофарбовану в голубий колір хвірточку, з якої колись виходив з високо піднесеною головою, пірнув неначе в ополонку. Плавба йому не вдалася. Іван Іванович почастував колишнього сусіда зеленими семеренками і слив'янкою з власного саду яку якось особливому готувала дружина Ратушного. Цього разу Слив'янка видалася Куриленкові гіркою, бо Ратушний сказав, «Не можу я порекомендувати тебе нікуди. Спочатку навчися хазяйнувати».